بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد رب اشرف لصدري ويسير لأمري وحل لقدثا من لسان يفهو قولي دماغ قردشت أردنا قال مشتاك شيخ يتردك ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته وإستقامته إلى مرضه وإنهرافي شيخ يتردك Günahlar qalbi elə bir sağlandığından, səhhətindən xəstə halına aparır və doğru yoldan onu əyri yola yönəldir. Fela yazalu maridan ma'lulən və la elə bir hala gəlir ki, xəstəyəninə, artıq onun həyatının bağlı olduğu, bağlı olduğu qidalardan <tinyomasyon> qalb qidalanıb bilmir və inna ta'thīra zunūbihi lqalb fərl qulub ka amrad fi al və günahların dil qəlbə təsiri necə var elək edir xəstəliklərin bədənə təsiri necə ki xəstəliklər qəlbi zəiflədir və günahlar da xəstəliklər bədəni zəiflədir günahlar da elə qəlbi tə, ə, zəiflədir bəli zulub amradul qulub gətir ki günahlar qəlbin dil xəstəlikləridir <coughs> onun dərtdəridir vələ <coughs> dəvaha illə tarkuha və onun da dərmanı ancaq və ancaq Qəlbin dərmanı o günahları tərk eləməkdir Və qad əcmə səiruna ilə Allah Və şəx gətirir ki Allaha gedən insanlar Yəni Allah subhanıqlağa bağlı insanlar Bu yolu təcrübədən çıxardan insanlar icra eləyiblər ki <coughs> Ənəl qulub lə'tu təmunəhə Həttə tasır ilə məuləhə Deyir Allah subhanıqla Yəni qəlblərə elə bir nur verilməz Qəlblərə elə bil ki, müəffəqiyyət verilməz, qəlblərə xeyri bərəkət verilməz, ancaq və ancaq Allah subhanısa və ya gedən yolda olar bütün bunlar amcaq. Və <gülüyor> lə tasri ilə Məvləhə hətta yəqonu sahihətə və səlimədən və qəlb də öz Rəbbinədir çata bilməz, ancaq və ancaq səhih və səlim şəkildə olmalıdır, sağlam şəkildə olmalıdır. Və lə təqonu sahihətən səlimətən hətta yən qalibu dəuhə fəyəsiru nəfsu də Və bu da ancaq və ancaq elə bir ki, günahları tərk etməyinə yol verir. Yəni eynidir, dərdin dərmanı odir, dərdin özünü tərk etməyidir. Məsələn, əgər günah işləməklə, qeybət etməklə qəlbə nöqtə düşürsə, onun dərmanı nədir? Elə qeybətin özün tərk etməyidir. Wala yasihu la hazalika illa bi mukalafati və şeyx gətirir ki, bu da ancaq və ancaq elə bir ki, nəfsə insanın öz havasına müxalif çıxmaqla olur fəhava fəhava mərədəha və gətirir ki nəfsindiyi havası qəlbin elə bir ki xəstəliyidir və onun dediyi şəfası qəlbin dediyi şəfasıdır deyə insan öz havasına nuxarif çıxmasıdır. Və həmişə Şəxib ibnə Qeyn deyir ki əgər insan e, müəmmələrdə istəyir öz Rəbbilə, istəyir insanlar arasında olan müəmmələrdə iki yıl ar arasında qalarsa, yəni bilmir ki məsələn hansını seçsin. Aydındır, yəni dəqiq bir yəni, bir şey yox. İnsanın özünə görə, öz əliminə görə Şək yox ki, soruşmalıdır Yəni, həmi qalla Əgər yəni insana nəsə bir şey Aydın olmasa, bilmir ki, bunu belə edeyim Bunu verim qardaşa, verməyim Və bunu deyim qardaşa, deməyim Orada deyir, insan şəx getirir ki Baxsın Nəfsinə müxalif hərəkət eləsin Aydın deyir Hansınki ki nəfsin nəfsibə xoş gəlir Onu eləməm Aydın deyir Çünki asıl, elə bir şey xoşbəxtin yolu haradadır, nəfsə müxarif çıxmalıdır. <coughs> Sonra şeyx gətirir ki, və kulli şeyin təalliqə bihi əhəbbəhu min dun illə fəinnəhu yəsumusu alə azəb və hər bir şey insan Allah subhanətə haludan başqasına hər hansı bir şeylə bağlanarsa və bu bağlı.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 Deyir, mən əhəbbə şeyən Ubtiliyəbi Hermanihi -hirməni, Kim bir şey sevərsə Ondan yox olmaqla Onun məhrumiyyətinə Allah subhanətələ onu imtihan edir Şək yox ki, burada nəzərət olan sevgi Əsas, yəni Allah subhanətələ zikrinə yayındıran sevgidir Və küllü mən əhəbbə şeyən Qeyrullah Uzz-i bəbi sələh səmərrad Və həmçini Şeyx bir əzsək incəlir məsələni Kim Allahdan başqasını deyir, sevərsə Və Allah subhanətələ onu deyir Üç dəfə deyə əzab verər <coughs> O şey insanın əlinə gəlib çatmamışdan qabaq o insan bir əzab yaşır Yəni o əldə eləmək istəyir İstəyir maşın olsun, istəyir ev olsun, istəyir qadın olsun O ki, ta insanın əlinə gəlib çatanacaq İnsanın qəlbindəki o hərisliyi var O insan üçün bir əzab Aydın də qardaşlar, hərd və baxır, heyf Məndə yoxdur Yəni, <gülüyor> ki getdikcə insan, hətta bəzi insanlar bu işdə o qədər irəli gedə bilərlər ki, hətta xəssəri tapa bilərlər. O oh, dilə görsən, adam həsətdən ürəyi pat edilir. Məndə yoxdur, məndə yoxdur. Adam görsən, gələk insanlar, xəssəri tapar. Sonra gətirir ki, Fə hasala xəsələ uzzibə bihi hələ xüsulihi bilxofi və səlbihi və fəvati. Hətta o insan əlinə gəlib çatandan sonra o insanın içində, baş Allah spontan başqa bir şeyinə əzab verir. O da o, o şeyin itməsidir. İtməsindən qorxmaq. Yəni o adam görürsən ki, həmin o malımı deyim və ya başqa bir şey deyim, insan görürsən ki, onun üstündə əsir. A, qorxur ki, gəlib alacaqlar əlindən. İnsanın içərində bəlli bir qorxu olur və o insanın əlindən, yəni o malın, o maddənin əlindən çıxmasından qorxur. Sonra şeyx Qətirik efə izə sələbəhu ishtaddə alayəbuhu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 O da gəlir öz nəfsini öldürür. Belin görürsən ki, məsələn, vaqda pulu atır, gedir özün intihar eləyir. Aydını qardaşda. Yəni əvvəlində də əzab var, ortasında da, axırındadır. Sonra gəlir şey, hətta buna kifayətdir, gəlir bərzəx aləminə. Fə adəbun yuqarinhu əlâmul firaqi ləzî lə yərjūl awda. Hətta dir qəbirdə də bu insana deyir, o günə görə deyir, əzab verilir. Fə adəbun yuqarinhu əlâmul İnsan, yəni, söhbət o əzabdan getmir. Ha? Yəni ki, elə, e, bu, elə bir hissə əzabdan gedir. İnsan onu tərk elədiyinə görə, ondan ayrıldığına görə, həddən artıq görürsən ki, insan əziyyət çəkir. Yəni, o istədiyi şey onun yanında olmadığı üçün. Və ələmül fəvati mə fətəhu minən nəim və iştəqali bidubdihi və ikincisi, elə bir ki, şəx ki, ikinci əzab yəni odur ki, qəbirdə insan... <coughs>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 və insanın elə bir şey, ürəyin parçalayan, bir də ki, həsrət. Fərhəm muvaligham muval hasratu wal huzn ta'malu fi nufusihim nazira ma ya'malu al hawamu insanın bu çəkdiyi sıxıntı, qəm, qüssə, kədər insanın elə bir şey nəfsini olur. Amma Buduna misalı deyir, necə ki, şeyx, yəni ki, qalb xəstəlikləri, bədən xəstəlikləri misal gətirir və bunun da misalı necə ki, deyir, insana deyir, bədənin qərbudlar yer, insan orada əziyyət çəkir və həm əziyyət olur insana, həmçində insanın nəfsinə də bu qəm-qüssələr deyir, əzab əziyyət verir. Bəli, aməluha fin-nufus daimun və mustəmirdir. Hətta deyir, deyir, nəfsə deyir, olan əzabın, o deyir, daha əbədidir, daha yəni ki, müstəmdir, Hatta, əsədi, əsədi, hətta yurdullah ila adsade adsadaha hatta diya allah deyici, deyici, yə, artıq e, belə bir halda olandan sonra o insanın əzabı getdikcə şiddətləşir fe ayn hada min naim fe şeyx burada gətirir ki doğrudan da bu insanların misalı ilə gör neçədən əzab saydı ərsə 6-7 dən əzab saydı Hələ biraz incələsə, bir az da də dərininə getsə yenə yəni, nə qədər, yəni çıxartmaq olar yəni. Gördüyü bu insanların həm dünyadaki sıxıntıları, həm yəni axirətdəki sıxıntıları, həm elə bir qəbirdən dibləndən sonra məhşərdəki sıxıntılar, ondan sonra cəhənnəm əzabı. Amma deyim, möminlərin halına baxanda onlar ibadət eləyirlər, ibadətdən ləzzət alırlar. Gördüyü bunlarla onun arasında deyir, yerlərlə göylərə qədər fərq var. İnsan məsələn Allah rəzası üçün səmimiyyətlə sədaqə edir, heç o nə verən bilir, alan bilir, heç kim bilmir. Və insan o sədaqədən sonra qəlbində xüsusi bir dən ləzzət tapır. Hətta məsələn, aparıb verir, demir ki, mən vermişəm. Əgər kimsə bunu eləyib seçsilə bilər. Soruşanda kimi bir bir dən qardaş eləyir. Yəni o da əslində kimdir? Özü də bir qardaş deyil, amma o insan görürsən ki, özü yəni demir ki, mən elədim. Yəni belə səmimi, ixtlas olan əməllərdən sonra insan görürsən ki, o ləzzəti tapır. Və ya xod, məsələn, bir keçir İnsanı cəzb eləyən, insan sırf Allah rızası için orada başını salır aşağıdır. Və insan o vaxtı, yəni, qəlbində o baxışdan sonra nə ləzzət tapır bir Allah bilir. Aydınlı qardaşlar, insan elədiyi ibadətlərə, elədiyi yaxşılıqlara, elədiyi ziyarətlər, xəstələri ziyarətlər, canazələr, bunlar hamısı insan qəlbində nəyiniyir? Bir sevinç bıraxır, bir ləzzət bıraxır. Ona görə də sələklər deyirlər ki, İmkanə əhl-cənnəti fiyimiz ləhəzəl h Əgər di cənnət ehli və yaxud cənnət çalışanların əgər dünyadakı halı budsa innahum lafi'işin tayyib təburtan da onlar yəni ki onların həyatı gözəldir. Yəni. Əgər dünyada budsa axirəti görünəcək. Və ayə qul axar məsakin əhliyyə və bəziləri də deyirdilər ki, yəni ümumiyyətlə cahillərə yəni xitab elərək deyirlər ki, dünya əhlinin miskinləri xarəcə minha və məzaqul latizul ayşi fiha və məzaq atyab ma mə fiha De, dünyadan getdilər, amma dünyada ən elə bir ki, gözəl bir şey dadmadılar getdilər Yəni o səmimiyyəti, o saflığı, o insanın içini mənəli təmizliyini o insanlar dadmayıb getdilər Və başqa bir də deyil ki Və axar Ləv yələmul muluk və əbnəl muluk mə nəhnu fihi ləcədəlunə aleyhi biz suyu Əgər deyil məliklər və yaxud patişahlar olan oğulları Əgər bilsə illər biz nəyin içərisindəyik, hansı bir nəymətin içərisində Qonuşla gələrdilər onu bizim əlimizdən almaq üçün,eyn yerdə. Hə? Döüşərdilər indi. Amma elhamdülillah ki Allah Subhanahu eləyib ki, iman məsələsində, məsələsində, axirət məsələlərində, yəni Allah Subhanahu eləyib ki, onlar, yəni, bu işdə monopoliyə yara bilmədilər. Yəni sərbəst. Elhamdülillah. Yoxsa ki, əgər bu işdə də belə bir şeylər olsaydı, görürsən ki, yaxşı olmazdı. Sonra şeyx gətirir ki Və yəqulə axar İnnə fid dünyə cənnətun Mən ləm yədxul Ləm yədxul cənnətil əxirə Və başqa biri deyir ki Sələflərdən gəlir ki Dünyada deyir bir cənnət var O cənnətə gidməyən deyir O birisi deyir cənnətə girməz Aydınlə qardaşlar Yəni insan İslamı yaşayanda İnsan içərisində bir huzur olur Bir rahatlıq olur <gülüyor> Xüsusən elədiyi əməllərdən dolayı Və insan orada xüsusi bir zev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 ən düşü, ən lazımсыз qiymətə satanlar. <coughs> Əgər deyir, səndir, o mal sənə malın qiyməti haqqında təcrübə yoxdursa, qiymətləndirənlərə soruş. Deyir, sən satdığın mal xəbərin yoxdursa, bilmirsənsə, ticarətdən başın çıxmırsa, get bunu başı çıxanlardan soruş, bu işləndiyi məşğul olanlardan soruş. Və əcəbən, sənin yanındakı malın alıcısı Deyir, gör, necə də bir ki, insana iftixar olaraq Şəx təəccüb gətirir İftixar olaraq bəs edir ki <coughs> Sən elə bir mal satırsan ki O malın müştərisi kimdir? Hə? Allah subhanətə Allah Və təmənuhə məvə Və o malın da qiyməti Elə bir ki, cənnətdir Vasifirü ləzi cərə alə yədi elə bir şey bu arada icraatları aparan de, de kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Və kim deyir? Artıq deyir. Əli bə bu ticarəti yerini yetirmiş olarsa deyir, artıq bu insan onun yəni ki özündə olan malı çox gözəl bir qiymətə satmış olur. Cahillər kimi lazımsız dəyərsiz.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 Şəx gətirir ki, bir dənə şeyri gətirir İzə kənə hədə fəylə abdin Bi nəfsihi Əgər deyir, gör Bu qulun fəylinə verilən Qədir qiymət isə Fəmə dələhu min bədi dəlik Yükramu və şəx gətirir Gör deyir, bundan sonra Əgər bunun fəylinə verilən qiymət isə Gör bunun özünün nə qədir qiyməti olacaq Elə bir şey obri dünyada Və yəqil Allahü te'alə Və Allahü subhantallahu ticaretini dəyərsiz qiymətə satanlar barəsində buyurur və şeyx bu ayinə bu mövzunu bağlayır. Deyir, və mə yuhinil, mə Allah subhantı Allah, kimi alçaldarsa və o, o insanı ucaldan tapılmaz. İnnallaha yəfəli uməyəşə və Allah subhantı Allah öz bildiyini eləyir. Və sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyinə Muhamməd və alə əliyyə və sahib və səlləm. Gələn də qalsın, inşallah günlərdən bir günə.